Termo bat eske. Bai esan? E, Kaixo, Xavier, Carmen naiz. Kaixo, Carmen, zer? Ba, ementxe. Umeak ikastolatik ohar bat ekarri dit eta etzi egun pasao mendoaz gabirira. Eta nik beti bezala eskean deitzen dizut. Eskean, zer behar duzua? E, zuk batzen nuen ba termoietakoa, bai, e, janaria bero mantentzen duena? Mm, ah, bai, bai, bai, bai. Eta libre duzu? Niri usteko? Bai, emakumea, oraingoz bintzat, ez dituzte gure umeak inora zenik, arratzaldean plazara eraman ditut. Ba eskertuko dizut. Bai, gero harte orduan. Bai, gero harte. Eh?